Frecvența cititor de proză. Necunoscutul Autor Constantin Pepopescu Editura a început să-l încezească din pricina verii și a vacanțelor. Didipe nu avea mare lucru de făcut. Stătea la biroul său și răsfoia pe îndelete ziarul care nu îi putea da lui nimic nou, mai ales că se simțea foarte singur. Mai singur chiar decât cel singur, pentru că îi se părea că îl părăsise rătoți cei dragi. Cine e oare mai singur? Cel ce alege să fie singur sau cel părăsit? Toți cei dragi doar pentru asta sunt lângă tine, pentru că atunci când te părăsesc să devii mai singur decât cel singur și mai ales de ce să te părăsească? Pentru simplul fapt că trăiești? Aceste multe întrebări nu-și găseau răspuns ca și cum ar fi fost adresate nimănui. Așa se gândea Didipe și avea deja impresia că nu mai există pentru el un înger păzitor așa cum îl învățaseră în copilărie. Se frecă la ochi, se simțea obosit și ziarul căzu pe birou lângă computer, deschis la rubrica de anunțuri diverse. Deschizând ochii, lui Didi P. îi veni o idee. Anunțul pe care îl privi oferea serviciile unui detectiv particular, serios și discret, după cum putea citi. Să scriu omului astuia, se gândi, să-i ofer o misiune nouă, viața mea. Stimate domn, vă ofer o misiune destul de greu de înțeles, dar care nu presupune nimic altceva decât seriozitate, discreție și ceva timp. Ceea ce doresc, nici mai mult, nici mai puțin, este să îmi supravegheați existența, de departe, în toate aspectele și componentele ei, mă refer la timpul pe care îl petrec atunci când nu dorm. Deși, ca o glumă, nu mi-ar dispăcea să mă știu supravegheați în somn. O singură condiție deosebit de importantă pentru mine. Să nu vă faceți cunoscută identitatea, chipul, niciodată. Insist, niciodată, în niciun fel de împrejurare, oricât de gravă sau deosebită ar putea fi. Comunicați-mi doar un raport lunar detaliat, iar plata pentru serviciile prestate o voi face conform unui contract pe care îl voi primi de la dumneavoastră. Considerați acest contract ca având o durată nedefinită, mai exact pe durata întregii mele existențe. Vă asigur la rândul meu de discreție totală și de păstrarea confidențialității raportelor dumneavoastră. Încă ceva. Mă încred pe deplin în corectitudinea dumneavoastră. Sper să nu fi fie înșelată. Este unul din motivele care mă fac să vă scriu. Al dumneavoastră, Didi P. PS. Mă veți recunoaște printre cei care părăsesc editura la sfârșitul zilei. Întotdeauna ies de acolo ultimul. Data, 10 iulie. La ora prânzului, scrisoarea era deja la poștă. Din ziua aceea, viața lui Didi P. căpătă un alt sens, deosebit. Avea o preocupare dincolo de sarcinile editorului său, care ținut trează atenția mult mai mult decât senzația de părăsire, de abandonare. Începu să-și supravegheze foarte atent viața, fiecare vorbă, gest și faptă, dar lucrul acesta îl și, în așa măsură încât după câteva zile să lăsă pe gumbaș, la de îmbunată un copil. În schimb, după aceste prime zile îi dispără încetul concetul sentimentul de înstrăinare de sine, apărut parcă din căldura verii înainte de a trimite scrisoarea. Primise de la acel detectiv un răspuns scurt. Ok, de acord, contul meu este, iar suma de plată vă va fi comunicată după prima lună a contractului. Condiția dumneavoastră este acceptată. Așadar, de acum înainte voi avea un osuțitor permanent. Nevăzut. Necunoscut. Va trebui să am mai multă grijă de viața mea, se gândea D.D.P., încă amintindu-și starea de oboseală pricinuită de această nouă grijă. Fie ce o fi, acum nu mai pot da înapoi, îi spuse atunci. Serile, după terminarea treburilor de la editură, Didi se plimba prin parcul orașului citind pe băncile din umbra tăilor cărțile pe care le primea. Apoi lua masă la un restaurant, fuma câteva țigări la o cercă de cafea pe terasa restaurantului și se îndrepta, apăsat cumva de aceste activități semilibere, spre camera lui de odihnă. Știa că nimeni nu-i poate pătrunde gândurile, visele și taințile sufletului, pentru că în general Didi P. era foarte discret și tăcut. Nu deranja ambianța și pe cei din editură, își vedea liniștit de ceea ce avea de făcut și de obicei făcea bine. Scritori îl căutau adesea spre a-i lăuda și Didi le mulțumea la rândul lui. Era una din puținele lui bucurii pe care reușea să le culeagă din cenușiul zimice. Și totuși, Didi P. nu avea nimic de ascuns. Ca orice om respecta bunul simț al comunicării, al celorlalți, așa cum se simțea și respectat. Observa adesea măștile și teatrul jucat de cei din jur, dar le acorda încrederea lui totală, cu riscul unor dezamăgiri care se repetau din ce în ce mai des. De aceea, în ziua te către necunoscutul său însoțitor, se simțea foarte singur. Lipsea ceva, dar Didi știa că ceea ce lipsea era tocmai masca lui. La o lună după scrisoarea lui, Didi primi întâi un raport al însoțitorului său, împreună cu un calcul al tuturor cheltuierilor. Raportul, părând a fi alcătuit de un profesionist al poliției, era uimitor de detaliat. Descompunea până la secunde timpul lui Didi cu gesturi și acțiuni care îi scăpaseră până și lui. Precis, exact, orele activității lui, ale vieții lui, erau concernate cu sfințenie în filele bătute la mașină. Asta al contrarie mult pe Didi. Ochii ce nu aveau chip și făptură îl puteau privi, așa cum nu mai fusese văzut de nimeni. Așa cum doar odată de mult, după o ceartă cumplită, se arătase se iubitei lui în piele goală, cu brațele întinse lateral, deschis asupra poveștii pe care o purta în el, fără nicio urmă de veșmânt și despoia de orice ar fi putut părea o mască. Fusese de neînțeles pentru Didi pe respingerea iubitei lui. Necrezută era sinceritatea și senzația de părăsire începuse încă de atunci. Ochii iubitei lui deveniseră reci, tăioși, iar de pe buzele ei se făceau auzite din ce în ce mai des cuvinte precum nu, niciodată, nimic, noi nu, adio. De atunci, știa că întâlnise în cale vorbele pe care iubita lui nu le încărcase cu trăirea gândurilor ei. Îl păcălise, el crezuse, așa cum îi credea pe toți, ca un mare naiv. Didi însă nu putea face altfel, ar fi căzut în capcana ale sfârșitelor no dintre cele mai frumoase, iar lucrul acesta îi se părea imposibil. Ar fi fost ca și cum ar fi acceptat jocul cu moși pe care îl jucau toți. După asta, Didi pe cunoscuse întrebări noi și destul de chinuitoare pentru firea lui. Era părăsit acum, trist pentru că vedea că sinceritatea poate fi pedepsită. Rămăsese cu gustul amar al jocului pentru numele lui, nume de starletă cum îi spusese. Însă numele lui era bine cunoscut printre scriitori și era chiar simpatizat pentru el. De data asta, ținând în mâin raportul necunoscutului, Didi P. nu se simțea părăsit, ci definit așa cum nu s-ar fi așteptat de fiecare gest al său, clipă de clipă. Se gândi că în felul acesta va putea găsi răspunsuri la întrebările adresate de el nimănui ori poate chiar lui însuși, însă nu era pe deplin convins că așa este. Lipseau fotografiile, dar secundele minucios cronometrate îl ajutau să-și reamintească totul. Asta era deci viața lui Didi Pe, expusă în toate fazele ei, ca fazele lunii care trecuse de la data primei lui scrisori. A doua zi, Didi viră suma de plată în contul necunoscutului, dar din clipa aceea a început să încerce să-l ghicească. Nu avea chip, așa cum îi ceruse chiar el, iar Didi se surprinse că se uită cu mult, mult mai multă atenție la cei din jur. Ar fi putut fi acela sau celălalt, ar fi putut fi oricare din ei, bănuindu-l a fi fost un bărbat. Se străguie multă vreme să țină sub control curiozitatea asta pe care nu o așteptase. Nu conta de fapt, el, necunoscutul, se dovedise foarte conștiincios după prima lună. Abia atunci Didi P. își dori să se ascundă, fără a ști însă prea bine de ce. Cu timpul, Didi se simțea apăsat de prezența acestui individ. Părând a se infiltra nevăzut în gândurile sale, în vise, Didi avea senzația prezenței unui diavol în loc de aceea unui înger. Însă chiar el, Didi Pești, să supravegherea asta. Nu mai avusese probabil nicio formă de încredere în el atunci, își amintea din nou senzația de părăsire, dar acum, din potrivă, era însoțit. Înțelegea că teama lui e puțin absurdă, dar punea asta pe seama nevăzutului, pe care nu-l înțelegea așa cum putea fi el înțeles. E doar un om care își câștigă existența, astfel să gândi. De vreme ce eu l-am ales, nu, pute, nu poate fi nici înger, dar nici diavol, ci numai un om. Într-o seară, Didi Pese duse la un concert al orchestrei medicilor din oraș. Mai fusese și în anii trecuți, îi plăceau doctorii cu viori, clarinete și toate celelalte instrumentele orchestrei. Erau foarte uniți, ca un organism sănătos, poate că de aceea erau cu toții medici. Programul cuprindea un concert de muzică de Mozart și apoi anotimpurile de Vivaldi. Interpreta de la pian era o doctoriță din Spania, o invitată deosebită, pe care Didi aproape că o recunoscu. Semăna imitor cu iubita căreia ei li se arătase golgoluț, dar în seara aceea avea altă grijă. Cânta cu multă pasiune din partitura de pe pian. Mozart însuși părea că e acolo, văzut de ochi omenești doar prin repetarea unor gesturi desprinse de pe clapele altui pian cu 200 de ani mai devreme. Semnele muzicii, codul tainic al gesturilor alcătuit pe cele cinci linii ale partiturii, traversau timpul ca un pod, iar Didi nu reuși să se desprinde din vraja mâinilor solistei, nervoase și vii în înduirile muzicii. Erau izbitori de asemănătoare cu mâinile ei, mici și puternice, obișnuite cu multe treburi, mărunte și casnice. Era acolo și nu era, avea impresia că e dus de mâinile ei într-un spațiu și o vreme cunoscute numai de ei doi și de Mozart aflat acolo asemenea unui paș care se amuză. Ochii lui Didi omeziră și în clipa când concertul se încheie, ropotele de aplauză i aduseră aminte că era, ca întotdeauna în ultima vreme, însoțit. Avea o vagă senzație că se apropie de el un răspuns. Se uită spre cei din jur, spectatorii încă aplaudau și el, pri el căuta privit care să fie ațintit asupra lui, ar fi înțeles așa cine este necunoscutul. Nu îl privea nimeni, nici măcar pianista cu cunoscut, iar Didi simți din nou asupra lui aripile părăsirii. Plecă singur cum venise, deși știa sigur că nu e singur. Mozart, marele maestru, medicul, i se păru că aude. Apoi își ascultă numai pașii pe caldărâm și se dintr-o dată foarte liber. Ocoli mult pe străzi până la camera lui, sub umbrela de pe marginile căreia o stropi. Parcă fără voie căutase locuri pustii, cu puțini trecători, cu slaba speranța a unui întâlniri care nu se produse. Se surprinse cum avea nevoie dintr-o dată de necunoscutului personal care nu se lăsa descoperit, așa cum ceruse el însuși. Auzea încă acordurile anul timpurilor și atunci imaginea o scăpare. Știind că nu-l va putea găsi orice ar face, își dori să nu mai fie nici el găsit. Va lua o mașină, un taxi și va pleca departe, brusc. Cu siguranță va scăpa dar se gândi că și celălalt ar fi putut să ia o mașină și să-l urbărească, la fel ca în filmele polițiste. Gândind astfel, se întristă. Sau, de pildă, se va deghiza în femeie sau în cercetor. Ideile astea îl să zâmbească și lacrimile din ochii lui, din timpul concertului, se liniștiră. Bivaldu îi se ființa cu armonie și anotimpurile se revărsease răblând în inima lui. Toate astea se petreceau numai din pricina acestui necunoscut îl putea înțelege într-atât încât să îi îngăduie a-i rescrie existența, viața în rapoartele lui teribil de serioase? Didi P. se urcă repede într-un taxi și cerui șoferului să facă un lung ocol prin oraș. Privi cu o îngrijorare crescând în urma mașinii, dar dincolo de geamul udat de picăturile ploii, nu zări decât sclipiri de faruri care aproape lor biră. Nu putea vedea, era noapte, nu putea să scape. În urma lor, pe stradă, doar în tunericul și ploaia rece de toamnă. Ploaia asta vine din sud, auzit vocea necunoscutului, neînțelegând ce dorea de fapt să spună. Se gândi la vara tovidă, atunci când nu avea decât întrebări goale și amare, dar în momentul acela simți schimbarea din el însuși și înțelese că era un prim răspuns. Prins în mica mașină, Didi înțelese capcana pe care și-o se singur. Necunoscutul căpătase voce în el însuși. Trecuseră patru luni și imaginea următorului raport al necunoscutului îl umplea de o teamă adâncă. Aștepta să-i se dezvăluie din nou gesturile pe care le făcuse clipă de clipă, ca și cum pe toate le-ar fi făcut altul, nu el. Îl ajuta are în felul acesta să afle cine este, ce vede celălalt, cum îl realcătuiește din gesturi, numai prin simpla vedere, rămânând mereu necunoscut? Da, îi se părea că aude altă vocea necunoscutului. În fața acelui om nu ar fi fost nevoie să stea dezvălcat. Abusese curajul inconștient de a se fi lăsat văzut așa cum era de obicei. Rapoartele primite lui meu uneori, dar rândurile scrise la mașina aceea impersonală era doar el, mai singur chiar decât cel singur. Își găsi somnul atât de greu în noaptea aceea încât aproape că se simțea supravegheat în timp ce dormea. Nu visă nimic, dar începând din una aceea, Didi încetă plățile, dorind a pe firul nevăzut care se încolocea în jurul existenței sale. Își dădea seama cu surprindere că și necunoscutul ar fi putut deveni dependent de el. În decembrie, Didi Pei își lăsă stață și se mută în alt oraș, din sudul țării, unde editura deschisese o nouă filială. Știa prea bine că fuge, că vrea să scape, dar în ziua de 10 decembrie poștașul i aduse acasă raportul cunoscut. Uita să de el în primele zile în nouă oraș, pentru că locul lui trezise gânduri și amintiri vechi și noi. Poștașul îl găsise și acolo, fără altă vine decât aceea de a aduce scrisoarea pe care Didi P. nu dorea să o primească. Raportul cuprindea detaliile mutării, chiar și durata călătoriei și numărul valizelor, întâlnirile avute în cele câteva zile, fără să spună niciun cuvânt despre plata neefectuată de două luni. Ploaia asta vine din sud. Didi, tresării. Înțelese că totul continua ca înainte, ca și cum necunoscutul nu ar fi avut nevoie de bani, ca și cum nu mai era doar un om care își câștiga astfel existența. Un alt big brother, iarăși dar era cel pe care l angajase angajat se el. Se gândi să se adreseze poliției, dar cu siguranță că ar fi fost ridicol, deși păstra rapoartele lui lunare ca singură probă a existenței acelui necunoscut supraveghetor. De fapt, ca singură probă a existenței lui, înțelese Didi. Ce s-ar fi putut întâmpla? Ar fi putut cere băncii să-i spună cine este titularul contului în care efectua plățile, dar știa bine cum vine treaba cu secretul bancar. Dacă înceta plățile, exista riscul ca necunoscutul să-și ceară drepturile retroactiv pentru activitatea lui care trebuia plătită pe toată durata contractului. Își aminti că era un contract care ținea cât viața lui. Și, dintr-o dată, simți că tot ceea ce nu putu să suporta era numai gândul părăsirii, părăsirea oamenilor și a îngerului să păzitor. Acum treia contrariul. Didi pricepu că, de fapt, îngerii sunt oameni din apropiere, iar din clipa aceea a avut grijă să nu mai fie niciodată singur. Învățase. Îl învățase necunoscutul cu o voce fără trup. Îi se părea că s-au întors înapoi la el toți cei care îl părăsiseră, din un motiv sau altul, iar el îi primi ca pe fiii rătăcitori. Dispăruseră întrebările adresate nimănui, ca și cum primiseră toate răspuns. Pentru schimbarea asta îi era dator necunoscutului. Da, asta cam așa e, răspundea vocea. Se apropia de oricine îi părea cunoscut, fie de prieteni, fie de rudele îndepărtate care lui uita și pe care le regăsise în oraș. Călătorea mult și nu se mai lăsa pătrunși de senzația apăsătoare de supravegherea necunoscutului. La urma urmei, cu timpul, se obișnuise. Totul îi se părea fi un alt început interior. Devenea deja altfel, simțind folosul acestui lucru. Se elibera și după aceste câteva luni se fericită pentru ideea lui din vară. Lucrul la editură îl desăvârșea, ca și cum ar fi atins în cronicile de lui ceva nevăzut la prima lectură a cărților. În ianuarie, Dee relua plățile în contul necunoscutului, adăugând un bonos, deși trecuseră toate sărbătorile. Încă îl simțea pe acel necunoscut a fi doar un om, cu toate cele omenești, în ciuda rigurozității rapoartelor. Cine ar fi putut să scrie istoria lunilor și anilor vieții lui, dacă nu un om care îl cunoștea pe el, pe Didipe, asemenea unui înger păzitor? De atunci, în fiecare românt întâlnit, Didi pe el vedea pe necunoscutul său personal. Ar fi putut să fie oricare din ei. Își deschise singur capcana propriei lui condiții. Didi știa că va fi întotdeauna pentru tot restul vieții sale, însoțit de necunoscutul pe care îl inventase chiar el. De teamă că l-ar fi putut face vizibil, nici măcar nu i-a nascoci un nume.